У горлі. За три місяці після того, як Емілі знайшли, мій батько повісився. Я знайшов його, повернувшись зі школи. Моя мама не впоралася з усім цим і почала пити і вживати наркотики, щоб забутися. Я ледь не помер із голоду. За рік мене забрали в неї і перекидали між сім'ями. Хтось був добрим до мене, хтось ні. У 17 я вже жив на вулиці. Але я витягнув себе з тієї прірви, і весь той час мене тримала одна єдина думка – «Жоден із вас не заслужив на життя після того, що ви зробили. і з твоїм батьком хтось уже поквитався, але тобі дозволили розгулювати на волі. Та я знав, що одного дня знайду тебе й уб'ю власноруч, малий Бранцвіку». «Чарлі, будь ласка, покладіть пістолет, і ми...» – промовила Піп. «Ні, Чарлі навіть не глянув на неї». «Я чекав на цю мить 19 років. Я придбав цей пістолет 9 років тому, знаючи, що одного дня застрелю тебе з нього. Я був готовий, чекав, полював за найменшими підказками і чутками про тебе в інтернеті. За останні 7 років я жив у 10 різних містах, всюди шукаючи тебе. У кожне з них зі мною приїжджала інша версія «Лейли Мід», яка шукала схожих на тебе чоловіків, підбираючись до кожного по черзі, поки один із них не зізнався б. Але тобі не було в жодному з тих міст. Ти був тут, і тепер я знайшов тебе. Я радий, що Джеймі провалив своє завдання. Добре, що це зроблю я, так усе й має бути». Піп стежила за гнівом Чарлі, що надимався і стискався довкола спускового гачка. «Стривайте!» – скрикнула вона. «Треба виграти час заговорити йому зуби!» Якщо поліція зараз у Стенлі вдома, з Раві, Конором і Джеймі, може Раві відрядить їх сюди. А якщо до Джеймі?» – випалила вона. нащо втягувати його в це?» – Чарлі облизав губи. Він просто трапився від руку. Я почав спілкуватися із Джеймі, бо він задовольняв критерії і міг бути малим бранцвіком. Коли виявилося, що він збрехав про свій вік, я облишив його. Але він так набивався. Він прив'язався до Лейли, як ніхто раніше Постійно писав мені, казав, що ладен на все заради мене Тоді це і спало мені, нагадку, він знову сьорбнув носом Усе життя я вірив, що власноруч уб'ю малого Бранцвіка Цілком можливо ціною власного життя Отримавши довічне ув'язнення, яке мало б дістатися йому Але Джеймі наштовхнув мене на думку «Якщо я так хочу вбити малого Бранцвіка, чому би не дозволити комусь зробити це за мене? Тоді я зможу просто жити своє життя далі із Флорою». Вона наполягала на цьому, бачила в цьому шанс для нас лишитися разом. Відколи ми познайомилися у 18, вона знала, що я мушу зробити, і їздила зі мною з міста в місто, допомагаючи шукати його. Я мусив хоча б спробувати заради неї. «Тож я почав випробовувати Джеймі, щоби поглянути, до чого можу його змусити. Як виявилося, майже до будь-чого», – продовжував Чарлі. Джеймі зняв 1200 фунтів готівкою і лишив їх у на цвинтарі для Лейли. Він побився із незнайомцем, хоча ніколи раніше цього не робив. «Заради Лейли! Він удерся в мій дім і вкрав годинника! Заради Лейли!» Щоразу я просив його про більше, і, гадаю, це могло би спрацювати. Певно, я міг би поступово довести Джеймі до того, що він убив би заради Лейли. Але на поминках усе пішло шкереберт. Гадаю, так буває, коли збираєш ціле містечко на одному полі. До цього я прокручував ту саму схему з Лейлою 9 разів. Я з'ясував, що найкраще використовувати світлини місцевих дівчат і трохи їх видозмінювати». Світлини жінки, яка здається трохи знайомою, зняті у знайомих місцях, викликають у чоловіків більше довіри. Але цього разу мені не пощастило, і Джеймі довідався, що Лейла не справжня. Він іще не був готовий. Я не був готовий. Та нам не лишалося нічого, крім як спробувати зараз, поки Лейла все ще має на Джеймі вплив. Та я не встиг дізнатися, ким був малий Бранцвік. Я звузив коло пошуків до двох підозрюваних – Люка Ітона та Стенлі Форбса. Обидва правильного віку, правильної зовнішності, не на посаді, яку не зміг би обіймати малий Бранцвік. Обидва не мають сім'ї і уникають розмов про неї. Тож довелося відправити Джеймі до обох. Я зрозумів, що щось пішло не так, коли почув про зникнення Джеймі. «Отже, ти вбив його?» – запитав він Стенлі. «Ні», – прошепотів той. «Джеймі живий, він у безпеці», – сказала Піп. «Он як? Це добре? Я почувався винним», – сказав Чарлі. «Але після його раптового зникнення я більше не міг зробити нічого, щоби з'ясувати, хто із цих двох є малим брансвіком. «Та мене це не надто бентежило, бо я знав, що з'ясуєш ти». Він повернувся до Піп, коротко їй усміхнувшись. «Я знав, що ти знайдеш його за мене». «Я спостерігав за тобою. Чекав на тебе». Підштовхував у правильному керунку, коли потребувала допомоги. «І тобі все вдалося», – закінчив Чарлі, стискаючи пістолет у вже твердішій руці. «Ти знайшла його для мене, Піп! Дякую!» «Ні», – скрикнула дівчина, загороджуючи Стенлі власним тілом і здіймаючи руки. «Будь ласка, не стріляйте!» «Піп, відійди від мене!» – закричав Стенлі, відштовхуючи її. «Не стій біля мене! Ховайся!» – вона заклякла. Серце стукало об ребра так сильно та швидко, наче це її грудна клітка стискалася довкола нього кістяними пальцями. «Відійди!» – кричав Стенлі, і його блідими щоками котилися сльози. «Усе добре! Просто відійди!» І вона так і зробила, відійшовши від нього на чотири кроки і повернувшись до Чарлі. «Будь ласка, не робіть цього, не вбивайте його!» «Я мушу», – сказав Чарлі, звужуючи очі та прицілюючись. «Це саме те, про що ми говорили, Піп. Коли система правосуддя помиляється, обов'язок виправити помилку падає на людей на кшталт тебе і мене. І байдуже, що думають про нас люди, бо ми знаємо, що маємо рацію. Ми з тобою однакові. Глибоко в душі ти це знаєш. Ти знаєш, що це правильно. Піп не знала, що йому відповісти. Не знала, що сказати, окрім «Прошу, не робіть цього!» Слова дерли їй горло надвоє тріскаючи в роті. «Це неправильно! Він був лише дитиною. Дитиною, що боялася власного батька. Це не його провина. Не він убив вашу сестру. Ні, він!» «Усе гаразд, Піп!» – сказав їй Стенлі, ледь ворушачий язиком так сильно тремтів. Він випростав у її бік нестійку руку, Щоби заспокоїти, втримати, якнайдалі від себе. Усе гаразд. Ні, прошу, кричала Піп, згинаючись удвоє. Чарлі, прошу, не робіть цього, благаю, благаю, не треба. Око Чарлі смикнулося. Прошу. Погляд перебіг зі Стенлі на неї. Благаю вас, заскриготів зубами. Благаю, плакала Піп. Чарлі дивився на неї на сльози, що котилися її щоками, а тоді опустив пістолет. Набрав повні груди повітря. І ще раз. «Мені не шкода», – сказав він зненацька. Здійняв пістолет, і Стенлі смикнувся. Чарлі вистрелив. Той звук видер землю з-під ніг у Піп. «Ні! Він вистрелив знову! І знову! І знову! Знову! Знову!» Аж поки пістолет заклацав порожньо. Піп кричала, дивлячись, як Стенлі гойдається на нестійких ногах, а тоді важко падає додолу. «Стенлі!» Піп провонула до нього, стаючи навколішки. Кров уже струменіла з ран. Її величезні ляпки багряніли на стіні за ним. «О, Боже!» Стенлі хапав ротом повітря, і у його горлі щось дивно свистіло. Широко розплющені очі. Злякані. Піп озирнулася на шурхіт у себе за спиною. Чарлі опустив руку, дивлячись, як Стенлі звивається на долівці. Зустрівся поглядом із Піп. Тоді кивнув лише раз перш ніж обернутися і вибігти з кімнати, гупаючи важкими черевиками в коридорі. «Він пішов», – сказала Піп, переводячи погляд на Стенлі. За ту коротку секунду, що вона випустила його з виду, крові стало ще більше. Усе на ньому просякло червоним, залишалися тільки тонесенькі смужки білої сорочки. «Спинити кровотечу, треба якось спинити кровотечу», – Піп окинула його поглядом. Одна рана в шиї, одна у плечі, одна у грудях, дві в животі, одна у стигні. «Усе гаразд, Стенлі», – сказала Піп, знімаючи із себе куртку. «Я тут». «Усе буде добре», – вона сіпала, шов на рукаві, аж поки не продерла в ньому діру і не відірвала рукав. «Де найбільше крові?» «На нозі». «Мабуть, куля влучила в артерію». Піп протягнула відірваний рукав під ногою Стенлі, відчуваючи, як тепла крова миває руки. Зав'язала вузол раною, стягуючи якнайміцніше, а тоді зав'язала ще раз, щоби тканина трималася. Він не зводив із неї очей. «Усе добре», – повторювала Піп, прибираючи волосся з очей і лишаючи на чолі смугу теплої крові. «Усе буде добре. Допомога вже їде». Відірвала від куртки другий рукав, зібгала його у жмут і притиснула до рани на шиї. Але Чарлі пробив у Стенлі шість дірок, а в неї було лише дві руки. Він мляво кліпнув, ледь втримуючи обважні ліповіки. «Ні», – вигукнула Піп, хапаючи його за обличчя. Стенлі знову розплющив очі. «Стенлі, лишайтеся зі мною. Говоріть зі мною». «Усе добре, Піп», – прокаркав він, поки Піп шматувала куртку, розриваючи її на смужки, щоби затулити інші рани». «Я завжди знав, що все так скінчиться. Я заслуговую на це». «Ні, не заслуговуйте», – відказала Піп, притискаючи руками дірки в його грудях і шиї, відчуваючи, як пульсує кров під долонями. «Джек Брансвік!» – промовив він тихо, намацуючи її погляд. «Що?» – озвалася Піп, щосили тиснучи на рани, відчуваючи, як крізь пальці сочиться кров. «Джек!» «Так мене звали. Він знову мляво кліпнув. Джек Брансвік. А тоді Девід Найт. А тоді Стенлі Форбс. «Це добре. Говоріть зі мною», – сказала Піп. «Яке ім'я вам подобалося найбільше?» «Стенлі», – він слабко всміхнувся. «Безглузде ім'я, і він був безглуздим. Не завжди хорошим, але найкращим з них усіх. Він намагався, у його горлі щось клацало, і Піп відчувала це під пальцями». Та я досі його син, хай як мене звуть. Я досі хлопчик, який зробив усе те. Досі гнилий. Ні, ви не гнилий, сказала Піп. Ви кращі за нього. Ви кращі. Піп. Його обличчя заволокла якась тінь, якась темрява згори. Щось потьмарило світло ліхтарика. Піп задерла голову, а тоді відчула запах. Дим. Чорний дим, який клубочився попід стелею. А тепер ще й звук. Вогонь. Він підпалив будинок, сказала Піп сама до себе, відчуваючи, як у животі щось нудотно провалюється. Дим струменів у кімнату з коридору, вочевидь, десь там була кухня. І Піп знала, знала, що за лічені хвилини вогонь поглине весь будинок. Треба витягнути вас звідси, сказала вона. Стенлі кліпнув на неї мовчки. Ну ж, бо Піп відпустила його, зводячись на ноги посковзнулася на крові поряд, зашпортнулася через його ноги, нахилилася і взяла його за гомілки, тягнучи й волочачи. Притиснувши його черевики собі до стегон, повернулася іншим боком, щоби бачити, куди йде, і потягнула Стенлі за собою, тримаючи за гомілки, намагаючись не озиратися на смугу крові, що тягнулася за ним. Дісталася коридору. Кімната праворуч вже наповнилася вогнем. Сердитий червоний вир лизав усі чотири стіни і підлогу, переливаючись у вузький коридор через порожню дверну пройму. Вогонь лизав старі обдерті шпалери. Над головою вже горів голий утеплювач, що прозирав на стелі, сиплючи попелом їм на голови. Дим став густішим, стелився нижче. Піп закашлялася, вдихнувши його. Світ довкола пішов обертом. «Усе буде добре, Стенлі!» – гукнула вона через плече, прихиляючи голову, щоби вдихати менше диму. «Я вас витягну!» Тут на килимі волочити його було важче, але Піп впиралася і щосили тягнула його вперед. Полум'я вже розцвітало на стіні біля неї, гаряче, надто гаряче, і здавалося, що її шкіра закипає, а очі палають. Піп відвернула обличчя від вогню, тягнучи Стенлі далі. «Усе добре, Стенлі!» – тепер їй доводилося кричати. Так гучно гуркотіло полум'я. Піп закашлювалася із кожним подихом, але не відпускала його. Вона тримала міцно і тягнула. Діставшись порогу, вдихнувши в легені чисте прохолодне повітря, Піп витягнула Стенлі на траву. Саме тієї миті, коли килим за ними зайнявся. «Ми зробили це, Стенлі», – сказала Піп, відтягуючи його ще далі в некошену траву, далі від охопленого вогнем будинку. Тоді нахилилася і м'яко поклала його ноги, озираючись на пожежу. Дим затьмарював зорі, здіймаючись у небо з порожніх дір, де колись були вікна другого поверху. Піп знову закашлялася і опустила очі на Стенлі. Волога кров блищала в мерехтливому помаранчевому світлі, але він не рухався. Його очі були заплющені «Стенлі!» Піп упала на траву поруч, знову хапаючи обома руками його обличчя Але цього разу він не розплющив очей «Стенлі!» піднесла вухо йому до носа, вислуховуючи дихання «Нічого!» Поклала пальці йому на шию одразу над темною дірою в ній «Нічого!» «Пульсу не було!» Стенлі, благаю, ні, Піп стала навколішки, поклавши основу долоні йому на середину грудини, біля однієї із ран. Накрила долоню другою рукою, схилилася і почала штовхати. Що сили? Не треба, Стенлі, не йди, примовляла Піп, тримаючи руки випрямленими і натискаючи йому на груди. Полічила до тридцяти і затиснула йому носа, приклавши свої губи до його та вдихнувши йому в рота. Раз, двічі. Повернула руки йому на грудну клітку та знову почала натискати. Щось із хрускотом подалося під її руками. Тріснуло ребро. «Не йди, Стенлі!» Піп не зводила очей із його завмерлого обличчя, навалюючись на нього всією вагою свого тіла. «Я можу тебе врятувати!» «Обіцяю!» «Я тебе врятую!» «Дихай!» дихай, Спалах на краєчку її ока. Полум'я вибухнуло, вибиваючи вікна першого поверху, і звідти полізли клубки вогню і диму, закутуючи весь будинок. Навіть тут, за 20 футів від пожежі, тепер було нестерпно спекотно, і з кронями піп збігали очки поту. Чи це кров Стенлі? Під її руками знову щось тріснуло. Ще одне ребро. Вдих, вдих. Повернися, Стенлі, будь ласка, благаю. Руки вже щеміли, та вона продовжувала штовхати. Штовхати і дихати. Вона гадки не мала, як давно це робить. Здавалося, часу більше не існує. Лише вона, тріскотливий жар пожежі та Стенлі. Першим, що вона почула, була сирена. Тридцять, а тоді вдих. Вдих. Грюкання дверцят, крики, яких вона не розуміла, бо слів більше не існувало. Лише від одного до тридцяти. Тоді вдих. Чиясь рука на її плечі. Та Піп її струсила. То була сарая. Деніель да Сільва стояв над ними, і полум'я відбивалося в його нажаханих очах. Саме тоді щось загриміло, оглушливо і апокаліптично, і дах провалився, упавши у вогонь. Піп, дозволь мені, м'яко казала сарая. Ти втомлена? Ні, скрикнула Піп, хапаючи ротом повітря, ковтаючи власний піт. Я можу, я ще можу, я його врятую. «З ним усе буде добре. Медики й пожежники ось ось приїдуть», – сказала Сарая, селкуючись спіймати її погляд. «Піп, що торпилося? Чарлі Грін!» – хапала вона повітря, тиснучи Стенлі на груди. «Чарлі Грін, який живе на Мартін Сендвей, будинок 22. Він стріляв у Стенлі. Скажіть Гокінсу!» Даніель відійшов, підносячи догу працю. «Гокінс уже їде», – сказала Сарая. Раві сказав, де тебе шукати. Джеймі Рейнольдс у безпеці. Я знаю. Ти ціла? Так. Дозволь мені. Ні. Наступна сирена не забарилася, а вже за мить Піп обступили дві парамедикині в неоново-жовтих куртках, тягнучи до дівчини обтягнуті фіолетовим латексом руки. Одна з жінок запитала Сорою, як Піп звати, а тоді нахилилася, зазираючи дівчині в обличчя. Піп, мене звати Джулія. «Ти молодчина, ти все гарно зробила. Зараз я стану замість тебе, гаразд?» Піп не хотілося зупинятися, вона вже не могла зупинитися. Та сорає відтягнула її від Стенлі. І у Піп не було сил, щоб боротися з нею, тож на запалу грудну клітку Стенлі лягли фіолетові руки. Піп упала в траву і дивилася на його бліде обличчя, осяєне помаранчевим полум'ям. «Знову сирена!» На узбіччі зупинилася пожежна автівка, від якої повідпадали люди. Що із цього відбувається насправді усередині хтось є. Закричав до неї хтось. Ні, почула вона власний голос збоку. Парамедики помінялися. Піп озирнулася на невеличкий натовп, який зібрався за її спиною. Коли це сталося? Люди в пальтах і домашніх халатах спостерігали за тим, що відбувалося на фермі. Приїхало ще більше констеблів в уніформах разом із Даніелом та да Сільвою. Вони відганяли роззяв і огороджували периметр. Скільки минуло часу, перш ніж вона почула його голос? Піп не знала. Піп! Голос Раві пробився до неї крізь ревіння полум'я. Піп! Вона звелася на ноги і повернулася, побачивши жах в очах Раві, звернених на неї. Опустила погляд, простеживши за поглядом хлопця. Її біла ковтинка наскрізь просякла кров'ю Стенлі. Червоні руки, липкі смуги на шиї та обличчі. Раві кинувся до неї, але Денієль спіймав його. Відштовхнув. «Пустіть мене! Я маю бути з нею!» – закричав Раві Даніелеві в обличчя пручаючись. «Не можна! Це місце злочину!» Деніел штовхнув його в натовп, який ріс на очах. Випростав руки, аби Раві більше не підійшов. Погляд Піп повернувся до Стенлі. Парамедикиня, що говорила з Піп, вже звелася на ноги і казала щось у рацію. Крізь ревіння вогню і туман у голові Піп змогла розчути лише кілька слів. Медичний контроль, 20 хвилин, без змін, констатувати. Знадобився час, щоб ті слова просочилися в її голову і склалися в щось, що мало сенс. «Стривайте», – проблькотіла Піп. Світ довкола неї рухався надто повільно. Парамедикиня кивнула до своєї колеги та м'яко зітхнула і прибрала руки із грудей Стенлі. «Що ви робите?» «Не зупиняйтеся!» – кинулася до них Піп. «Він живий! Не зупиняйтеся!» Вона рвонула до Стенлі, що лежав у траві нерухомий і скривавлений, але Сорая спіймала її за руку. «Ні!» – закричала їй в обличчя Піп, одначе Сорая була сильнішою, обіруч обхопивши Піп і не випускаючи. «Пустіть мене! Я маю...» «Його більше немає», – сказала вона тихо. «Нічого не вдієш, Піп, його більше немає». А тоді все довкола розсипалося по-справжньому, і губилися інші недочуті і недозрозумілі слова. «Коронер» і «Агов», ти мене чуєш? Даніель намагається говорити до неї, а вона може тільки кричати йому в обличчя. «Я казала, казала, що хтось загине, чому ви мене не слухали?» і ще чиїсь руки лягли на неї, стримували її. Тепер тут детектив Гокінс. Звідки він узявся? Його обличчя нерухоме, він що теж мертвий, як і Стенлі. Тепер він сидить за кермом, а Піп позаду дивиться, як вогонь вщухає, а вони їдуть геть. Її думки більше не прямій лінії, вони осипаються додолу, як попіл. У поліційному відділку холодно, мабуть, тому вона так дрижить. Кабінет, якого вона ніколи раніше не бачила. З нею Еліза. Люба, я маю попросити тебе роздягнутися. Але одяг не знімається, вона смикає його. Але його треба здирати з неї. І шкіра під ним більше не її. Вона посмугована і рожева від крові. Еліза краде її одяг. Усе, що лишилося від Стенлі. А тоді складає у прозорий пакет. Дивиться на піп. Бюстгальтер теж? І вона має рацію, він теж просякнутий кров'ю. Тепер на піп, нова біла футболка і сірі спортивні штани. Але вони не її то чиї. І тихо, бо хтось говорить до неї. Інспектор Гокінс. Просто, щоб виключити тебе з переліку підозрюваних, каже Гокінс, щоби знати, що це не ти. І вона не хоче казати цього, та вже почувається так, наче це не вона. Підпис ось тут. Вона ставить підпис. Дослідження на пороховій частки, каже новий чоловік, якого Піп не знає. Він притуляє щось липке їй до долонь і пальців, краде щось у неї і кладе у пробірки. Ще один підпис ось тут, щоби зняти з тебе підозри. розумієш? Так, каже Піп, дозволяючи їм притуляти її пальці до м'яких чорнильних подушечок, а тоді до паперу. Великий, вказівний середній, вихрясті лінії відбитків, наче окремі галактики. «У неї шок», каже хтось. «Зі мною все добре». Ще одна кімната, де Піп сидить сама. Між її долонями склянка води, але вона трясеться і хлюпає, попереджаючи про землетрус. «Стривайте! У нас їх не буває. Але він стається все одно, бо він усередині. Ті струси всередині. І вона не може втримати воду, аби не розхлюпати». Поблизу грюкають двері, та перш ніж цей звук сягає її, він змінюється. «Це пістолет!» Він стріляє шість разів, і ох, Гокінс, знову тут, сидить навпроти, та він не чує пострілів. Тільки Піп. У нього багато запитань. Що трапилося? Опишеш пістолет? Ти знаєш, куди поїхав Чарлі Грін? Вони з дружиною зникли, схоже, що збирали речі по клапам. Вона також записала все це. Треба перечитати, запам'ятати все. Підпис внизу сторінки. А тоді у Піп з'являється запитання. Ви знайшли її? Кого? Восьмирічну дівчинку, яку викрали з її саду. Гокін скиває. Учора. З нею все гаразд. Вона була статом, Батьки не поділили її. Ох, це все, що Піп може сказати на це. Вона знову сама слухає пістолет, якого ніхто більше не чує. Аж раптом на її плече лягає м'яка рука, і дівчина смикається. Ще м'якший голос. Твої батьки приїхали забрати тебе додому. Ноги Піп ідуть за голосом, тягнучи решту її за собою. Уфує надто світло, і першим вона бачить тата. Вона не знає, що сказати йому чи мамі, але це байдуже, бо вони просто обіймають її. Раві стоїть за ними. Піп іде до нього, і його руки притягують її до грудей. Тепло, безпечно. Тут завжди безпечно, і Піп видихає, слухаючи звуки його серця. Але о ні, і тут теж пістолет ховається за кожним ударом. Чекає на неї. Він переслідує Піп, коли вони виходять із відділку, сидіти біля неї в темній машині, лягає із нею в ліжко, під ковдру. Піп дрижить і затуляє вуха руками, і каже «Пістолету йти геть!» Але він досі тут, неділя, 16 днів по тому, 42. Вони всі вбралися в чорне, бо так заведено. Пальці Раві були переплетені з її, і якби Піп стиснула ще хоч трохи міцніше, ті б майже, напевне, зламалися. Тріснули б, наче ребра. Батьки стояли по інший бік від неї, склавши перед собою руки й опустивши очі. Дихання її батька шуміло в одному ритмі і шелестом вітру в кронах дерев. Тепер вона помічала всі такі дрібниці. Навпроти, стояли Кара та Наомі Варт, Конор і Джеймі Рейнольдс, брати були вбрані в чорні костюми, що не зовсім їм личили. Десь закороткі, десь задовгі. Наче обидва позичили їх у свого батька. Джеймі плакав, здригаючись усім тілом у середині того незграбного костюма. Хлопець ковтав сльози, налившись багрянцем і понад домовиною зиркав на піп. То була міцна соснова труна із гладенькими боками. 84 дюйми на 28 і на 23, зсередини висталена білим сатином. Це піп її обрала. У нього не було рідних, не було друзів. Усі розбіглися, коли поповзли чутки. Усі. Ніхто не зголосився забрати його тіло, тож це зробила Піп, самотужки, організувавши для нього похорон. Вона вирішила поховати його, не згодившись із професійною думкою власника ритуального бюро. Стенлі помер, коли вона тримала його за ноги, зляканий і скривавлений посеред вогняного пекла. Навряд чи він хотів би, щоб його кремували, спалили, як його батько зробив із тими сімома дітьми. Він хотів би, щоб його поховали, наполягала Піп. Тож тепер вони стояли просто неба. На цвинтері по лівий бік від церкви, далеко за могилою Гіларів Вайсман. На його домовині дрижали пелюстки білих троянд. Труну розташували над порожньою могилою, у металевому тримачі з ременями. Могилу вистилало штучне зелене покриття, схоже на траву, тож вона більше не нагадувала того, чим була насправді – дірою в землі. Тут мали бути також поліціянти, але вчора детектив Гокінс надіслав їй імейл, сказавши, що керівництво порадило їм не приходити на похорон, бо це було б упередженим жестом. Отож їх було тільки восьмеро, і більшість із них прийшла сюди лише заради піп. Не заради того, хто лежав тепер мертвий у сосновій домовині. Окрім Джеймі, подумала Піп, дивлячись, як він витирає розчервонілі очі. Затісний комірець священника врізався в пухку плоть його шиї. Слухаючи проповідь, Піп дивилася на невеличкий сірий надмогильний камінь, який сама обрала. У цього чоловіка було чотири різні імена, але він обрав Стенлі Форбса, життя якого бажав того з них, хто намагався. Тож саме це ім'я Піп попросило вирізьбити для нього. Стенлі Форбс. 7 червня 1988 року. 4 травня 2018 року. Ти був кращим. Перш ніж ми проведемо його останньою молитвою, Піп, мабуть, хотіла би сказати кілька слів. Звук власного імені заскочив її Зненацька, і дівчина смикнулася, відчувши, як у грудях закалатало серце, а долоні Зненацька стали липкими – «Та це не було схожим на піт. Це була кров. Кров! Це була кров!» Піп прошепотів до неї Раві, легенько стискаючи її пальці. «І ні, крові ніде не було. Їй примарилася». «Так», – прокашлялася Піп. «Так, Ем, я хотіла подякувати всім за те, що прийшли. І вам, очарентон, за службу. Якби Раві не тримав її за руку так міцно, вона дрижала б, тріпотіла б на вітрі». «Я не дуже добре знала, Стенлі». Але гадаю, що в останню годину його життя пізнала його справжню сутність. Він піп замовкла. Вітер приніс до них якийсь звук, крик. Тоді знову, цього разу гучніше, ближче. Убивця. Її погляд метнувся туди, і у грудях щось стислося. Повз церкву до них крокувала група десь із 15 людей. У руках вони тримали власноруч намальовані таблички. «Ви оплакуєте вбивцю!» Загорлав якийсь чоловік. Є, є, затнулася Піп, а тоді знову відчула той крик, який наростав у її животі, випалював її зсередини. Продовжуй, папушко. Батько став за її спиною, поклавши теплу руку їй на плече. Ти молодчина, я піду поговорю із ними. Люди наближалися, і тепер Піп упізнала кілька облич. Леслі з крамниці, Мерісайд із Кілтон Мейл. А посередині... «Це що, ентів батько, містер Лоу?» «Ем!» – протягнула Піп тремтливо, дивлячись, як тато квапиться їм назустріч стежкою. Кара всміхнулася їй підбадьорливо, а Джеймі кивнув. «Ем Стенлі, він?» Його життю загрожувала небезпека, але його перша думка була про те, щоби захистити мене і... «Гори в пеклі!» – Піп стиснула руки в кулаки. «І він зустрів свою смерть відважно! Наволоч!» Піп висмикнула свою руку з пальців Раві та геть. «Ні, Піп!» Раві спробував втримати її, та дівчина вислизнула з його рук і закрокувала по траві рішуче. Мама кликала її ім'я, та це вже була не Піп. Вона вишкірила зуби, зриваючись на біг. Чорна спідниця набралася вітром, лопочучи за її ногами. Її очі бігали по плакатах, розмальованих червоними літерами, з яких ніби скрапувала кров Виплодок убивці! Літл Кілтонське чудовисько! Чарлі Грін – герой! Малий Брансвіку гний у пеклі!» «Не в нашому місті!» Батько озирнувся і спробував упіймати піп, коли та прослизнула повз нього Та донька була надто швидкою і жар у середині неї був надто пекучим вона влетіла в групу, щосили штурхнувши Леслі, аж її картонна табличка випала з рук. «Він мертвий!» – закричала вона йому всім, не пускаючи далі. «Дайте йому спокій! Він мертвий! Його не можна ховати тут!» «Це наше місто!» – сказала Мері, виставляючи табличку попереду себе, стромляючи її в очі Піп. «Він був вашим другом!» – Піп вирвала табличку з рук Мері. «Він був вашим другом!» Заревіла вона, щосили кидаючи тонку дощечку собі об коліно, та охайно розламалася надвоє, і Піп швергонула половинками в мері. «Дайте йому спокій!» Тоді перекинулася на містера Лоу, котрий відсахнувся від неї, та не встигла дістатися до нього. Батько схопив її ззаду, заводячи руки їй за спину. Піп звивалася, хвицаючи ногами в їхній бік, але ті вже почали заткувати. На їхніх обличчях читалося щось нове. Страх, можливо. Батько відтягнув Піп геть. Знерухомлена. Піп здійняла потьмарені від сердитих сліз очі, слухаючи спокійний батьків голос над вухом. Небо було бліде і пастельно-блакитне, припорошене м'якими хмарками. Гарне небо. Стенлі воно би сподобалося, подумала Піп, кидаючи свій крик у ту блакить. Субота. Шість днів потому. Сорок три. Сонце повзало по її ногах теплими плямками просочуючись крізь листя високої верби, що росла в саду Рейнольдсів. День був теплим, але кам'яна сходинка, на якій сиділа дівчина, холодила їй ноги крізь нові джинси. Піп закліпала на рухливі промені, силкуючись у поглядом їх усі. Джоана Рейнольдс назвала це просто барбекю, але Джеймі вигадав для вечірки поетичну назву «Сюрприз – я живий». І Піп було із цього смішно. Останні кілька тижнів їй мало і з чого було смішно, але цього виявилося достатньо. Чоловіки зібралися довкола барбекю, і піп бачила, з якою мукою її батько дивиться на неперевернуті котлети для бургерів, явно борючись із бажанням відібрати лопатку Вартура Рейнольдса. Мохан Сінг сміявся, закинувши голову і перехиляючи своє пиво, і пляшка тепло засяяла в сонячних променях. Джоанна схилялася над дерев'яним садовим столиком, знімаючи прозору плівку з мисок, салат із пастою, картопляний салат, справжній салат, устромила в кожну положці. З іншого боку, саду Кара говорила з Раві, Конором і Заком. Раві час від часу жбурляв тенісний м'ячик, за яким ганявся Джош. Піп дивилася на брата, який знову рвонув за м'ячем із захопленим вигуком, перекидаючись колесом. Усмішка, що сяяла на його обличчі, була такою чистою і наївною. Десять років, стільки само було малому Бранцвіку, коли... Перед її очами постало передсмертне обличчя Стенлі. Піп міцно заплющила очі, але не припинила його бачити. Почала дихати повільно. Три глибокі вдихи, як учила мама, і розплющила очі знову. Спробувала вхопитися за щось поглядом, підносячи до губ затиснуту в тремтливій, липкій від поту руці склянку з водою. Ніша Сінгх і мама Піп стояли з Наомі Варт, Недда Сільвою та Зої Рейнольдс, ведучи якусь нечутну розмову, обмінюючись усмішками. Було приємно бачити, як усміхається Нед. Це одразу якось змінювало її. І Джеймі Рейнольдс. Він саме крокував до Піп, морщичи всипаного ластовинням носа, сів на сходинку біля дівчини, зачіпаючи її коліном. «Як справи?» – запитав він, обводячи пальцем горлечко своєї пляшки з пивом. Піп не відповіла на це. «Сам як?» – запитала натомість. «Добре». Джеймі глянув на неї і у його рум'яні щоки вирізалася усмішка. Добре, але. «Постійно думаю про нього», – усмішка згасла. «Я знаю. Він був зовсім не таким, як уявляють люди», – тихо промовив Джеймі. Довго мучився, намагаючись протиснути цілий матрац у щілину у дверях, щоб мені було зручно. Щодня питав, чого я хотів би з'їсти на вечерю, хоча досі боявся мене. Боявся того, що я ледь не зробив із ним. «Ти б не вбив його», – сказала Піп. «Я знаю. Не вбив би». Сьорбнув носом Джеймі, опускаючи очі, на розбитий фітбіт на своєму зап'ястку. Він сказав, що тепер ніколи його не зніматиме, що хоче, аби годинник слугував для нього нагадуванням. Я знав, що не зможу, навіть коли стискав у руці ножа. І мені було так страшно. Але це нічого не змінює. Я розповів поліції всю правду. Але без Стенлі... «В них немає достатньо доказів, щоб висунути мені обвинувачення. І це чомусь здається неправильним». «Здається неправильним, що ми обоє тут, а він...» «Ні», – сказала Піп, відчуваючи, як стискається щось у грудях, а голова сповнюється тріском ребер. У тому чи іншому сенсі ми обоє привели Чарлі до нього. «І ми живі, але не він». «Я живий завдяки тобі», – сказав Джеймі, не дивлячись на неї. «Тобі, Раві та Конору». Якби Чарлі довідався, що це Стенлі, ще до тієї ночі він міг би вбити і мене, адже він підпалив будинок із тобою всередині. «Ага», – сказала Піп, слово, яке вона використовувала, коли жодне інше не пасувало. «Його знайдуть, рано чи пізно», – сказав Джеймі. «Чарлі, перша флора. Вони не можуть переховуватися вічно. Поліція спіймає їх». Саме це Гокінс сказав їй тієї ночі. «Ми схопимо його, але день переріс у два» а два у три тижні». «Ага», – повторила Піп. «Моя мама вже припинила обіймати тебе щосекунди?» – запитав Джеймі, намагаючись вирвати її з роздумів. «Ще ні», – сказала Піп. «Мене теж», – засміявся Джеймі. Погляд Піп поблукав до Джоанни, яка саме вручала Артурові тарілку. «Твій тато любить тебе, справді», – сказала Піп. «Я знаю, що він не завжди вміє це показати, але я бачила його тієї миті» коли він думав, що втратив тебе назавжди. Він любить тебе, Джеймі. Дуже. Очі Джеймі волого замерехтіли у плямистому світлі. Знаю, сказав він здушено. Закашлявся, виштовхуючи клубок у горлі. Я міркую про дещо, сказала Піп, повертаючись до нього. Усе, чого хотів Стенлі, це спокійного життя. Він хотів навчитися бути кращим. Хотів зробити зі своїм життям щось хороше. У нього відібрали цю можливість. Але ми досі тут, ми досі живі. Вона на мить замовкла, зустрічаючись із Джеймі поглядом. Можеш пообіцяти мені дещо. Пообіцяєш, що житимеш гарне життя, повноцінне, щасливе. Живи гарно, зроби це для нього, бо він більше не може. Джеймі на мить втримав її погляд, і його нижня губа затремтіла. Обіцяю, сказав він, і ти теж. «Спробую!» – кивнула Піп, витираючи очі рукавом, і Джеймі взявся робити так само. Обоє засміялися. Джеймі відсорбнув пива. «Сьогодні, – сказав Джеймі, – гадаю, подати заявку на швидку. Хочу потрапити на курси парамедиків!» Піп всміхнулася йому. «Гарний початок!» Якусь хвилину вони мовчки спостерігали за рештою. Артур порозкидав ненароком булочки для хот-догів. І Джеймі кинувся підбирати їх волаючи. «Правило п'яти секунд!» Сміх нет, високий і розкутий. А ще, продовжив Джеймі, ти, мабуть, вже всьому світові розповіла, що я закоханий у нет да сільву. Тож, гадаю, я сам маю сказати їй. І якщо вона не відчуває до мене того самого, змирюся із цим. Не озиратимуся, дивитимуся лише вперед, лише вгору і більше жодних незнайомок в інтернеті. Він здійняв своє пиво до піп. Живи гарно, сказав він. Піп підняла в руці свою склянку з водою і клацнула нею об пляшку Джеймі. «Заради нього!» – сказала вона. Джеймі обійняв її хутко і тремтливо. Це так відрізнялося від незграбних обіймів Конора. Тоді звівся на ноги і покрокував садом, прямуючи до нет. Його очі так змінювалися, коли він дивився на неї. Здавалися дивним чином повнішими, яскравішими. На його щоках запали ямочки від усмішки, і Нед повернулася до нього, досі сміючись. І Піп готова була присягнутися, що на коротку мить побачила в очах Нед той самий вираз. Піп задивилася на те, як вони під'юджують сестру Джеймі, і навіть не помітила, як до неї підійшов Раві, аж поки той не сів, струмляючи ступню їй під ногу. «Усе добре, сержантко?» – запитав він. «Так, долучишся до решти?» «Мені добре тут», – сказала Піп. «Але всі!» – я сказала. «Мені добре тут», – повторила Піп. Але це були не її слова. Дівчина зітхнула, знову повернулася до Раві. «Пробач, я не хотіла гарикати, Просто...» «Я знаю», – сказав Раві, кладучи свою руку на її сплітаючі пальці, що завжди так бездоганно лягали у проміжки між її. Вони досі лягали точнісінько так само. «Стане краще», – обіцяю, – він пригорнув її до себе. І я поруч завжди. Вона не заслуговувала на нього, ні трохи. Я кохаю тебе, сказала Піп, зазираючи в його темно-карі очі, наповнюючи себе з них і витісняючи все інше. Я теж тебе кохаю, Піп посунулася на сходинці, кладучи голову на плече Раві. Удвох вони спостерігали за рештою. Усі тепер обступили Джоша, який украй серйозно вчив усіх користуватися зубною ниткою, і всі незграбно смикали руками і підбивали одне одного. «О боже, Джеймі, це ганебно!» – захихотів Конор, коли його брат якось примудрився гепнути себе в пах, перехилившись удвоє. Нет і Кара вхопилися одна за одну, покотившись на траву від реготу. «Гляньте на мене, я вмію», – казав тато Піп, «бо звісно ж він умів». Навіть Артур Рейнольдс спробував досі стоячи біля грилю, думаючи, що ніхто його не бачить. Піп засміялася із того кумедного дійства, відчуваючи, як сміх приємно шкрябає в горлі, і її цілком влаштовувало бути осторонь від усіх – у двох із Раві. Окремішність – прогалина між ними і рештою, барикада довкола неї. Піп приєднається до них, коли буде готова – але поки що їй просто хотілося посидіти достатньо далеко, щоб охопити їх усіх поглядом. Вечір. Її рідні наїлися в Рейнольдсів по зав'язку і тепер дрімали внизу. У кімнаті Піп було темно. Примарне світло з її ноутбука кидало тіні на її обличчя. Вона сиділа за столом, утупившись в екран. Готувалася до іспитів, так вона сказала батькам. Бо тепер вона бреше. Піп відняла руки від клавіатури і натиснула «Вести», де востаннє бачили Чарлі та Флору Грін. Дев'ять днів тому їх спіймала камера, коли вони знімали готівку з банкомата в Портсмуті. Поліція підтвердила цю інформацію, Піп бачила в новинах. Але ось тут Піп клацнула. Хтось залишив коментар під статтею, опублікованою на Фейсбуці, стверджуючи, що бачив пару вчора на автозаправній станції в довері. «На новій автівці. Червоній Нісан Жук». Піп відірвала горішній аркуш зі склейки папірців для нотаток, зім'яла його і кинула собі за спину. Схилилася за столом, зиркаючи на екран і шкрябаючи подробиці на новому аркуші. Відтак повернулася до пошуків. «Ми з тобою однакові. Глибоко в душі ти це знаєш», – урвав її голос Чарлі в голові. «І найстрашніше. Піп не була певна, що він помиляється». Вона не могла вказати на різницю між ними, знала, що вони різні, але це було лише відчуття, яке не вкладеш у слова. А можливо, можливо, це відчуття було просто сподіванням. Піп лишилася за ноутбуком, годинами клацаючи, стрибаючи від статті до статті, від коментаря до коментаря. Звісно ж, весь цей час він був із нею. Завжди пістолет. Тепер він жив тут, гупав у її грудях, стукав об її ребра, цілився її очима. Він був у її жахіттях, у брязканні пателень, у важких подихах, у випущених із руколівцях, у громовицях, у гепанні дверей, надто гучно, надто тихо, на самотії із іншими, й у шурхоті сторінок, й у стукоті клавіш, у кожному клацанні, у кожному рипанні. Пістолет завжди був із нею. Тепер він жив у ній. Подяки. Найкращому агенту у світі Сему Копленду. Дякую, що завжди був поруч і ділив зі мною падіння та злети, і за те, що відповідав на всі мої невеличкі запитання на 18 абзаців. Дякую всім-всім у Фаршор за те, що працювали, не покладаючи рук і не втрачаючи надії, щоби ця книжка побачила світ. Дякую редакторській команді за те, що допомогли мені зліпити докупи цей сиквел. Лінці Гевен, Алі Дугалу. Та Люсі Кортні, дякую, Лорі Берт, за фантастичний дизайн обкладинки і те, що задовольнила мою невситиму жагу до кривавих ляпок. Дякую гнікам зв'язків із громадськістю Шивон Макдермот і Гіларі Бел за невтомну працю і незгасний ентузіазм, хоч вони й мусять слухати. Як я в десяте відповідаю точнісінько, одне й те саме в інтерв'ю. Дякую, Джес Бенсал. Проти якої віртуоз, що веде сторінку Венді, у Твіттері, здається зеленим початківцем. з тобою завжди неймовірно приємно працювати, кортить побачити, які нові маркетингові штуки ти задумала. Дякую вам, Тоде Атікус і Кейт Дженінг. Дякую команді із продажів та авторських прав, які проробили величезну роботу, щоб вивести історію ПІП у світ і допомогти їй потрапити до рук якнайбільшої кількості читачів. Окрема подяка Прістилі Колмен за неймовірну замальовку судового засідання, яку можете побачити в цій книзі. Я досі в захваті. Дуже вдячна всім, хто допоміг серій «Посібник з убивства для хорошої дівчинки» стати успішною. Лише завдяки вам я змогла продовжити історію Піп. Дякую всім блогерам і оглядачам, які розповідали про цю книжку онлайн, ви зробили для мене так багато, що мені бракує слів. Дякую книгарням країни за підтримку та цікавість до першої книжки. Я здійснила свою величезну мрію, коли почала заходити до книгарень і бачити на полицях і столиках власний роман. І дякую всім, хто приніс цю книжку додому. Завдяки вам, ми з Піп, знову у грі. Як знають піпікара, Кара, немає нічого міцнішого за підліткову дівчачу дружбу. Тож дякую моїм подружкам-квітулям, які були зі мною, відколи я була малою, Елі Бейлі, Люсі Браун, Каміллі Банні, Олівії Кросмен, Алекс Девіс, Елспет Фрейзер, Еліс Рейвенс і Ханні Тернер. Дякую, що дозволили мені вкрасти частинки ваших хімен. Дякую Еммі Твейтс, моїй найдавнішій подрузі, яка всіма тими жахливими п'єсами та піснями, що їх ми писали в дитинстві, допомагала відточувати мої оповідацькі навички. Дякую також Біргітті та Домініку. Дякую моїм друзям-письменникам, які здолали зі мною цей часом дуже лячний шлях. Дякую, Аіші Башбі, не думаю, що впоралася б із запеклим процесом написання цієї книжки без такої вірної супутниці, як ти. Дякую, Каті Бейлен, за глибоку, гостроязику мудрість і найкращі коктейлі у світі. Дякую, Ясмін Рашмен, за те, що завжди поруч і за всі божевільні теорії та бездонні знання про найрізноманітніші телесеріали. Дякую, Джозефу Еліоту, за вміння бачити хороше в усьому і за те, що є найкращим у світі супутником для квест-кімнат і настільних ігор. Дякую, Сарі Джакс. Мене надихає твоя працьовитість і неймовірний смак на комбінезони. Дякую Струанові Мюрею, що має надзвичайний хист до всього і за те, що дивиться ті самі ботанські канали на ютубі, що і я. Дякую, Саванні Браун, за наші письменницькі зустрічі і те, що тимчасово скасувала їх, щоб я могла по-справжньому писати, а не просто чесати з тобою язиком за кавою. Дякую, Люсі Поврі, за ті неймовірні речі, які робиш для UKA, і за те, що є такою комп'ютерною генійкою. Піп, могла б у тебе повчитися. Дякую Гай, Пітеру та Кеті Коліс за те, що знову стали одними з перших читачів нової книжки, і за те, що завжди вболіваєте за мене. Ця хороша дівчинка, цілковито розпещена вами, підморгує. Дякую всім моїм рідним, які читали і підтримували першу книжку, а особливо Дейзі та Бену Гей, а також Ізабеллі Янг. Приємно знати, що пристрасть до всього кримінального, наша родинна риса. Дякую мамі й тату, які дали мені все, зокрема, любов до історії. Дякую, що завжди вірили в мене, навіть коли я сама не могла сказати цього про себе. Дякую своїй старшій сестричці Емі за всю підтримку, і милих дітлахів, і молодшій сестричці Олівії, яка витягувала мене з дому, поки я писала цю книжку, і стежила, аби я не збожеволіла. Даніелі й Джорджу скажу, «Ні, вибачте, ви досі замалі. Можливо, за кілька років я дозволю вам це прочитати». І найбільша подяка, як завжди, Бенові, який буквально підтримував у мені життя ці три запеклі місяці, поки я писала книжку. «Дякую, що дозволив списати з тебе Джеймі Рейнольдса. Не солодко, певно, жити з письменницею, але тобі чудово вдається». І нарешті усім дівчатам, чиїм словам не вірили. Я знаю, як це. Ці книжки для всіх вас.